Esquiaga. Euskara eta irakur zaletasuna. Liburua, eskuak eta kalea. Behasengo, idaz lehiaketa pasazia Beazain Apirilaren hogei, hogeita bat eta hogeita biko asteburua Haila birnik ilahenian uste Osagai guzti hauek lapikoan sartu eta plater goxo goxoa eskainiko dizuegu gaur hemen itakan Gaurritzaren ahots Jose eta Ekaitz goikoetxea deklatzen mailan eleber Sa biria mi da garia Orti Euskal liburuak kalera aterako ditugu datorren asteburuan eta guk horren berri emango dizuegu gaur itakan. Te yo va por dinzenan ditia Ser en ilusio le verdad Y reengañé por el pasajea Ongietorientzule radiojar en magi, Inganna nesta silo tait E ne vonduti faras sentire E ifan es nadie alla gana ez da mamuz jazten, gukira gana mamiz, jantzinei dugu. Zabala, ipara, eta usai... Mamiz eta mimoz. Oroitzapenak, iragana berritzen laguntzen digu. Oroitzapenak, iraganari tira egin eta orainaldira ekartzen ditu iraganeko irudiak. Gero, etorkizunaz bilusteko. Eta guri, astero-astero, argazki kamera hartu eta argazkiak ateratzea gustatzen zaigu, irudiei eta hitzei. Eta hemen daukagu, hitzen eta irudien arraparia, joisego ikotxea, kaixo eta egunon? Egun hon bai. Zeren azetik iblizara, aste honetan? Bueno, esango nuke aspalditxoko kontua direla, nik ez kit atzera egin beharko genduke zukiko laguntuko dizu gogoratzen zazpi 8, 10 urte eta koartan ba, e, proiektu bat jarri gendu martxan, eh Euskalian irakurtetaren euske azko irakurtaren e, e, ildotik Eta zetzan eh, horretan proiektu hau, ez? Eh, Etxean genitun hainbat liburu, 12 batozena, 12 aterdi bat edorrela, eh, eh behas eingo zeinbait zokoetan, kalean eh uzten jutea, irakurria alizateko jendeak ez. Bueno, gogoratzen naiz, ba, bat, eh, hor bueno, parke, ume me zerleku bankuetan, Serle bestea Azokako Plazapeko horretan, eh, udal liburutare, liburutegiaren baino kanpo aldetik, e, e, udaran zen eta hor piszina, igeri toki, eri leku inguru ere Eh, horretan tren geltoki eta bus geltokietan eta bueno, oso, oso bitxi izan zen eh proiektoa eh asko, asko asko jo deitu zuen Eta esango nuke, ba, bueno, oso txalotua e, izan zela, ez, bere arriskuak bazitun, haundiak gainera, e, liburuak e, olerki batez eta bertxo batez jantzia usten gendun, eta gero elbide, elbide elektroniko batekin ba, iradokizunak, edo komentarioak, edo e, jaso edo zabaldua lizateko ez. Eta, eta, bueno, ba, esperientzia hura oso edarra zen, eta hoa ingonetan, e, liburuaren atzetikan, pixka bat gure liburu egian harakatuz, ba, bueno, eskuratu nuen liburu hau eta hola xe ikusi ez. Eta nahiko ni zuen ba, e, irakurri e, ordun idatzitako bertsoak eta olerkiak e, zer tzion helburua pizka bat eh irakurtzaletasuna sustatzea, irakurtzaletasuna indartzea eta asmoietan ba bertsoak halaxe e, zion ez. Haut plazerra helburu hitzen errepublikak, eta ementxe bueno, parentezis bat egiten dut, gaur apirileak amalau, gure eguna ere bada, badalako, guk e, oso barrutik ospatzen deguna, degun errepublikaren eguna, eta elkartzen gaitugu. Idakurrek bere bidea hartu du, eskurik esku eta liburuz liburu historio berriak sortu nahi ditugu. ez. Hau, zuze horrek, eh, idatzitako bertsoa zan, eta iratirene olerkiak alazion. Liburu bat ukitzen duzu esku bat topatzen duzu. Liburu bat zabaltzen duzu begirada batek gozatzen zaitu. Liburu bat irakurtzen duzu lagun berriak egiten dituzu. Liburu bat aholkatzen duzu esku bat, begirada bat, lagun bat, oparitzen ari zara. Aurria eta beste idatzi testutxo batekin etopo egindet, laiotz delako batek e, sinatzen du, agian bere eskutatik pasatu zen e, liburu hau, eta hau uzten zuen idatzita. Plazerra da elburu, historio berriz, eskua begira da bagina, igerriz, guztia oparitan, ezaidazu berriz, esna otena bilen, Eta ez amezkeriz, sinistu egin nahi dut, leitzera eseriz. Egerra. Oso ederra. Oso, oso ederra. Eta, eta oso bitxia, ez e, jendea ere, hortara ba, dagoelako ere ez eta bat egiten dut erako eta azpimarratuz ba, irakurtzearen e, onurak eta, eta ekarpenak eta ez bakarrikan gure hizkuntza indartu sustatze alde horretan baita eta ere ba, denbora pasa bat etara, e, etorriz e, mundu lehio kanpo eta barrualdekoa zabaltzen daguntzen digutelako o digulako irakurketak eta bueno, ja behin irakurketa hori partekatzen jartzen geranean, ba, jende ezberdinen artean, ba, bueno, e, oizko bueno, laburtzen eta laguntzen dutelako ere, ez? Orduan ba, ekarpen asko dira, ba irakurketak e, e, dituenak, ez? Eta horixe, gaurko irudia Ar Argitzen eguna Bi amorantea Gure sandearko zut La bie Guli sorgindu Egiten gaituztelako. lako Bein, bitan, irutan eta amasei garrinez ere, bai? Bai. Bueno, oantxe itza, odo, bi itza azaltzeran atorkizue, eta bi itzoiek harrapatuak, e, arrantzatuak, edo iztatuak izan dira Angel Ertsundiren amasei garrinean aidanez e, eleberri klasiko baten aurrean gaude. E, 1200, lagoita, bigarren urtean lehen, e, bueno, argitaratu zan, Eta bi miliagarren urte bitarte horretan, ba, e, izantzen, eleberrietan, e, atxagaren e, bi annaiarekin batera, ba, irakurri enetariko batez, e, John Miranda novela zaria eta kritika zaria ere jaso zituen, eta e, tres nonek bildu izan ditu atzok horretan, e, hor diziko irakurtaldea, E, irakurri eta irakurritakoa apartekatuz. E, horrelaxe bildu ginen, eta esan beharra dago, ba, saio oso, oso intensoa izan zela, oso ederra izan zela. E, eleberri bat, eta gerta erak eta argudioak oso gogorriti jota ere, ba, bueno, Angel Ertsundiren haotik, e, e, e, idatzen lumatik, e, Euskera eder bat e, eta uler errezta aldi berean e, topo egiten dugula, eta, eta izugarri gozatu izan dugula, e, hauixe irakurriz, ez? Ezan berra dago, Dela, e baserri giro batetan gertatzen diela gertatzen dala istorioa eta nolabait e, laburbilduz hauez e, esan Apustu beldurgarri baten goraberak kontatzen dira eleberrian, bertan protagonista lurrean etzan, taberna bateko barraren aurrean arnazari helduz eta diafrazma dilatatuta duela lagun batek salto egiten dio barratik zabel gainera, eta maizaigarren jauzian ordea hile egiten da personaia, ja. Autoik elkarrizketa batean zionezlaberriaren helburuetariko bat eta e, indarkeriaren komplizitatea e, salatzea agerian jartzea, izan ere hau herri txiki baten e, gertatua da, Nik irakurri nu hemeni liburua berehala etorri zitzaidan irudi moduan eh herri txik inpernu handi eta ba garai haietako ba eztaki itzen bat e, urte atzera egin beharko genduke baino 60 70 urte hori e, izan izan daiteke ez edo 100 urte ez eta eh horretan ba ba hoixe eh errezeloak enbidik e, bataz besteko ezin ikusia ke eh benetan e, oso oso oso e, giro e, estua giro gogorra eta eta eta, eta martselina martselina eleberriaren honen e, protagonista etxipenean, ere bad etchipenera etorrita izugarri sugarri sufritu eta sufritu arazi zitzaion eh, bueno ba, ziren, eh, bertako inguruko presiok eta eta eh, bizi, bizi baldintzak, ez? Irakorriko dizu ere piska bat eh, lu iburuaren eh, ztatitxo bat E, komentatu, bai, batetik, bueno, konplizitate hori, ba, nola baita azkenean irakurriteten bezala, domingo lertuta bukatzen du, bertan atzken atxa emanez bukatzen du, eta zalantzari gabe hori denak, erritar denak, oroak, denak, e, horren jakitun ziren, domingo esan beharra dago e, apustu zale, zala, Bere odoletan zemarrela aposturako e, joera hori etaeta eta, eta, eta anxe,xe bukatu behartzuela garbi zegoen, eta bukaera hori egin e, buka horrela izango zela ere herritarrek ere garbi zuten eta ala ere ba, hortika ez. Ahoz hortikan e, horrekin aurrera egin ez? E, jarri zen herri herriskadura eta eta bukaera bukaera Orrekin ez. Bueno, batetikan konplizitate hori eta bestetikan ere baita ere, esango nuke Andu Lertsundi Angel Lertsundi Andu Lertsundi e, baita ere salatzen duela e, emakumearekiko e, tratu tratu altzurra tratu txarra eta eta jasanezina eta onartezina, ez? Eta gaur egunean eta solazean ari ginela, ba bueno, ba honetaz eta hitz e, egiten e, luze eta zabal etorri ginen eta ia jokabideaiak eta ia portaeraieek gaur egunera etorrita e gizarte moduan evoluzionatu e, aurrera egiten ariote gean ez gean apostua gerte, desagertu ote diran ez diran eta Eta bueno, ba, ba ez gaudein seguru, ez. Eh? Ez apostua zalantzarik gabe, ez dira ez dira desagertu. Horretan jarraitzen, jarraitzen dute desafioak, apostuak. E, oso urrutira jun beharrik ez dago. E, aurreko igandean e, hor izan gendun apostu handi bat, e, gure herri kirolarekin lotuta, izkorrarekin hain justu ere. Eta hortze agendu ikerre, revisente eta eta Arrija, Mendizabal zaindu horatzen izena, eta bueno, güi da 200 lagun eh bildu hemen ziran Tolosa, tolos Tolosako ez, Tolosako Tolosako ez zenplazara. Azkar asbaldiko urtetan eh e, ba, bueno, jendetxuena eta eta bueno, ba, apostuak eta hor dira utzi eta are gehiago e, bietariko batek ez daiz gogoratzen zeinek esaten zuen herrikirolarik iritziakela eongo apostu ez baleo. Oh? eta, bueno, ba, este disiplina batzutara atortzen baldin bagea, adibidez, ba, pilotara atortzen baldin bada, ba, ba eten gabe, e, desafio lehiak eta molde horietan e, gaur reunien antolatu eta planteatuta dago pilota jokua, ere, ez, eten gabeko e, txapelketa eta txapelketa eta, eta txapelketa eta ju, jo, jokuari eritago kionez, eta e, teknologi berriak direla, eta ba, eta oso, oso gazterik gaina, ez, bertan sartuta ba, hortxe, ez, bai, futbol larikin el beste kiol disiplinakin eta ba zein igola sartuko, ze izango eta hor ikusten ikusten dira, ba kinilatan e, giroz eta jende gihago eta giroz eta adinez eta hori da larriena, gazteagoak e, hortan e, sartuta. Ordun alde hortatik e, hor ikuste jarritzen dugu eta beste alde batetik gan ere ba bueno ta tratu eta dagokionez ba, ba, bueno, ba, ba datuak eta E, Hortxe daude, ez? Eta, bueno, ba, saio oso ederra, saio aberatxa, e, balio izaten digu ba, ez da ki, eta ausnartzeko, gogoratzeko, gogoratu zausnartu, ausnartu ze ondorioak e, atera, eta, eta hola, ez, eta gogoratu eta komentatu, ba, bueno, ba, tertulioiek e, e, oso irekiak direla, Eta, eta, eta animatu jendea parte hartzera, bai e, ordi zin, bai e, behasainen, edo izan legazpi, edo zumarra, edo irakur tertuliak, eta edo kafe tertuliak, edo foru tertuliak, eta zine tertuli foruak, foro, foro forman eta e, antolatzen diren direnoietan. Itzarileko egitea eta bide ematea oso importantea delako. Lehenko metatzen duen angatikan, batetikan hitza e, diskursoa e, esana, esan beharrea esan behar hori e, aberrazten delako eta beste aldetikikan ba, ba, bueno, ba, pertsonen arteko distantziak eta laburtzen e, e, mozten e, e, balio moztera balio izaten dutelako ez. Or eta bueno, eta denbora pasa sano natural baten e, dinamikan sartzen e, gaituulako ere baiez. hitzak orduan komitatatu dut e, N arrantzatutakoa direla liburu ederra honetan, Orduan egonbida moduan irakurtzeko jate suoia eh? ja, da zarra da gure klasikoetareko da eta hori eh, 16garrenean aidanez hitzak bueno bia batera lotuta datoz apustu eta desafioa eta horixe dio ez eh? iritzi opinio desberdineko alde bi edo geiagoren arteko hitzarmena arrazoia duenak alde zaurret hitzartutako kopuru bat edo beste edo zer bereganatzean datzana hau izango litzeke apustu ez apustua izateko desafioa ualaia berdu e, nor geiago ka e, erronka aurretikan hitza e, hartu edo ez eta eta huxe gaurkoa eta bueno iakoriko pixka bat legea gustokoa sentituko litzatekeen hartan bota zituen domingo bostak bitarteko orduak Lok Loculuska alimbar botatzeko aukera ere izan omen zuen. Bostak Elizako lorrean entzun zirenean tabernaratu zen mostradoreatzeko atetik. Jendea biltzen hasizen euri amaigabetik igezka bezala. Antzegoen Cornelio apostuak egiten. Jendea animatu nahirik eta baso erdi batzuk ordaintzen. Aldape baserriko Julian inguratu zitzaion domingo hori. Euk esango duk. Zer esan berdiat? Nik esandakoan salto egiteko lasai Hau dukau komeria Ez duzue ezer galtzeko Enkilo ez dituk Urruti izango Eta zehuik eskatzen zarete Zer esan beharote dut neuk Beldurra diat Sat derantzuten dio Juliane E, mesedez, ez adiorain Leelokeriak esaten as Jode Ator, Basu erdi bat aterako diou. Josefinak Bi baso erdi zerbituz izkien. Julianek graskada batean irentzi zuen berea. Domingo berriz, ez zuen bere basuerdia ia ukitu ere egin. Zer moduz asuntoa, Cornelio? Oio egin zuen Domingok. Nahi duanean. Egin azenduek emengo egitekoak. Ez diatuzte gaur beste ino retoriko zaigunik ken mostradore gainiko basuak, eta nahi duanean as. Eta bueno, hemen tx. Irakurri nahiko lukena, ba, hemen dauke, ez? E, liburu eder bat, handu lertxundi, eta masigarrenean, aidanez. Txikiago ginenean irakurre genuen, lehenengoz. Eta handitzean ere, kozatzen jarritzen dugu. Angel Hertsundiren, amasei garrenean, aidan ez lipuluarekin. Eskerrik asko, Josek, aurko hitz eta irudiengatik gatik ere. Iso, horregatik. Etsiko naiz, eskolako lagunen artean banan bana banatzera eta hor diziatik behasaina gadoz baina liburu hartetik liburu artera Aurten bigarren ez beha saiineen bigarren festa antolatu dugu bigarren udaberri literarioa. Iizarzerko Bolttzilloak izar aperiaren hogei hogeita bat eta goitabiko asteburuan. Eskolako lagunen artean, banan, bana, banatzera baina zuri, amatxo. Euskararen erabilera eta irakurtzaletasuna sustatu nahian. Argindarrik gastatu gabe, etxea argi bezazun, baina zuri. Iaz, lehenengoa, aurten bigarrena main ala seda eta datorren urtean 3 izango dugu ta hemendikan 7 urtea 5 eta 8garrena ta eta ez eh, azken da izan ez. Azkenbatean eskeraren eh, egoerak Bueno, ba, salieda, konplejoa da, eta e, luze joko du, luze joko du, baina jo beharra dauke, eta nola baiteko ilten bideak, eta konbon bideak, e, denon artean, e, bilatu beharrean, ere, hortxe e, e, bagea, ez, e, azken batetan, e, euskera batez ere, erabilerari dagokionez ditune, ies eta izugarriak dira, ez, eta, bueno, hortara gatoz, gure udaberri literario musika, tuta danza eta eta arekin batera ba, kasu honetan behas eingo zokomokoa ke eh, ondo zibristintzea askenbolada honetan birebete badira ba elementu natural euriaz eh, ondo bustiak eta ondo ezetuak eh, daude gure baztarrak ez behasaien bakarrikan inguru luze zabal batean baino guk oraingo honetan euskera medio eh, eh ura berri literario musikatu honetan eh, esto como e, datoz ez, bustitzea datos, es eh beste ekintza mota batzuekin, ez? El komentatzen nun, bueno, la, testatzen lan batzuk egin genitu, eh batzuk egin, e, zuzenean aurrez-aurreko horretan distantzia motzetara, ez alde batera e, telefonoak eta teknologi berriak eta utzita, eh begietara begiratuz eta eta holaxe ez? Holaxe nola zein osasuna zein mailatan, zein neurritan ote dagoen euskararen erabilera eta urte izan gea, ez? Bateko eh ikasteetzetako jorras ez espacio e, RRQ edo eh pasilloetan edo Juan Etorrietan, e, kirola kirola egiten dan e, espazioetan, e, zelaietan, elaietan, eh disiplina diferente ke e, e, kalean, kalean gora tavera e, gabiltzen e, horietan, Eta esan beharra dago... Ba, Bajeretan ere, bai? Hor, bai, e, nera begaztexoak eta biltzen diran e, etxe bloke, bajuetan ere, belarria eta begiak eta jarriz. Eta, eta bueno, ba ikusten deguna ba, ez dala bat ere, bat ere derra, ez? ez dala bat ere optimista izateko modukoa iniur noski eh du ba, baina Jose eh ohentala 250 urte eta 250 urte oso rekurrentek ja eta berri, bere berehala jartzen gera edo zer justifikatzera eta egia egia aitortuz esan beharra dago baino, aurrera jo, jo, jun behar degula ez eta eta bai hobeto gaude zalantsari gabe ulermen mailak e, ia Jose ba porzentaje batetan hundibaten e, gaituak gea eta izgaituak ere ba, baina esan beharko gendukin nolako gaituak gaituak geran, ez? Eta hor dago eta zenbateraino erabiltzen dugun gaitasun hori, eh? Hor, hor dago pixka bat eh, egakoa, ez? Eta honekin azterketa honekin eh, bat eginez, ba, bon, no? aukera izan dugu denok medion bitartez, ba hor elkarrek eh, egindako eh, beraien estudio hori Eta, eta benetan nire alarma gorriak, argi gorriak episten ziren gure ohiturak eh konsumitzerakoan e, euskal literatura, euskal e, irakurketa edo musika eta ba, ba alderatuta e, erderakoarekin erderako oso oso oso bajua gelditzen gelditzen direlako, ez? Eta kontzu horrei ere zerbait e, sanberko sanberko genioke eta beralea tengia hemen ere sanez, ba kontu ditu eta zailtasunak, eta kontxo, ohitura kontu baina ohi ere konponbien de barbiliatu berko ba, ez? Edo horrekin konfor, horretan konformatu ber gea. Eta gero ba, orain dela ezta kitazteazkeneko kontua dira, eh? Ze gure Goierriko Itzan, e, hauek ere, e, estudio sozio bat oinarri hartuta, ba, gatoz ez zatea, gure goierri honetan, aus, e, eskualde honetan, euneko iguro euskalduna dela, ez? Zer ulertzen ote dugu euskaldun bezala nire galdera berehala, ez? Eta emerezia e, ia euskalduna, zer ulertzen ote dugu ia euskaldun horretan, ez? Orduan bataz bestekoa eta sinple bat eginez eguneko 80a oso geituak era e, ulertu eta eta itze giteko, baino hemen datosten neren nere deremamuan, nere, nere, nere beldurrak eta nire nere, nere, nere e, galderak, ez? E, gaituaz Ari geanen, esaten ari gea, kaixo, egunon, eskerrik asko, agur, erabiliz, gaituak egiten gaituztela. Ze, bestela, ba, nekez ikusten dira hortikan zehar diskurso iraunkorrak, koerenteak, zarra, zarra aritzen direnak, e, izketan jartzen geranean. Ez baldin bada e, gai oso informal batetan, ba, haus esateko, ez, zer moduz eta familie eta agur eta edarte eta eta bainoaz epresakin abil auitzateko hizbaldin bada ba eta beste edo gaietan sartzeka, sartzen geranea ba berehala daukagu euskerare bat oso zikindua hartik e, erderarekin edo edo kasu gehienetan ba bere haljotzen degu e, erderala, ez? Eta bueno, ba, e, testu berean e, ikusten daegu ba, estudio bat egindana hoantz sasoi honetan errenta itorpenaren sasoia eta, eta benetan beldurgarria dira zildien gure ohiturak esango let dio sergatican ohitura huetan, ba bueno, ba urtetako ozea izango da, eh, oihkulata sitse egiten degunean. Baino kontutan izan da ehuneko larogei lehen esaldean bezala ba, ba, gaitua gerala eta euskalduna gerala, nola dator da ez? Zerta dator da ba, bon, no? ba, aitorpena. Eh? kasu askotan egina datorkigun hori eba, ba, erderaz e, e, e, e, egina eta e, zehattzea ez jartzera eta eta ez euskera e, ohitura hori e, aldatzen eta eta gainditzen eta estetinik ikusten halakoala ako ara superesiri bakarren batik esango di jo gai serioa dala. Eta da eta zer gertatzen da gure hizkuntza ez dala serio edo zer bata bakarren batek esango do ba hori ba, ba kontxo ba ondo luertu bearrekuta eta zer gertatzen da gu ez gela gai ondo luerteko euskera edo zer Arama baten altzagarata baten zerein baten artean baten izal baten segura baten zeama baten ez direla gai edo zer euneko 90-etik gora euskaldun peto petoak eta amaizkuntza zeusk euskaldun, euskaldun direnak Jo, nolabai pixka bat goera hori elasaitzu edo erlasatu harren, esaten zaigu e, datu bilketa berberan. Ataun eta zera ino mendira berrogeita amabi, ama eguneko berrogeita amabi batekin, amabi batekin bai e, gutxi gora bera, e, e, bueno, ba, erdi media hori e, gainditzen dituenak. Baina kontxo, gainditze hori bere horretan ataun bati begira jartzen geranean, eta zerain bati begira jartzen geranean, konformatzeko eta erlasatzeko eta lasai gelditzeko moduan gaude, jobenetan, egoera oso oso oso, oso kezkagarria, kezkagarritzat jotzendet, eta, eta zerbait egin beharra daukagu, ez? Bueno, guztio gaudan akontutan, hortz, e, gure, bueno, ez geha bakarrik eta ez geha zalek, e, ez, ez tabaidan, izketan, komentariotan gilditzeko, e, eta e, kompon bidetara eta kompromisotikon kompon bidetara, e, etor, etortzeko eta zerbait egiteko e, zalea, zalea gera, eta, eta hortan ari gera, ez? kasu honetan e, behar begira eta, eta behar zainien kokatuz e, gure, gure buruak. agbalatos joanes validamesaladatos zer dakarte zer dakarte eta urten ere asmoak egit asmo bihurtu ditugu aserre tu hiru egunetan banatutako ekintzak Eta ondo iruditza emaldi bat aletzen hasiko gara poliki-poliki ostira lekotik asita. Hau, ondo. Haurrez nahi nuen pixka bat e, ba, datorkite hitz konzeptu bat eneretzako oso, oso importantea dena. Eta aspaldiko partean, ba, ba, bueno, bultaka, jiraka hor buru ez zur barren horretan e, darabilki dana. Eta, eta, bueno, atzizkitasun atzizkiarekin oso oso lotuta e, dihoana, ez? Izan daiteke auzotasun, izan daiteke erritartasun, izan daiteke askatasun, bueno, kasu honetan eta gaurko gaiarekin lotuta da euskaldun tasun, ez? Eta nik usteet hortik angabiltzela oso, oso oso asaleko, oso, oso oso oso floko, flojo gure gure gure konpromisoetan, oso asalekoarekin konforma errezean e, gel, gelditzen, gelditzen gerala, eta pixka batal harakatzen jartzen gehan barru aldera, edukietara mamietara etortzen geranean hor, erabat, flako gabiltzela eta esango nuke dada, ba, bueno, konpromisioetan sartzeko moduen eta, oso trebea, trebek trebek azaltzen gera eh suziriak eta su artifizialak eta botatzen eta eta erakusleioak eta atontzen eta hornitzen eta baino aparteko barruera jun eta aparteko edukirik arrastorik erzentziatara zeatu gabe ez horregatikan ibiltzen zaiko gure euskalduntasun euskalduntasuna ulertzeko moduan ba oso antzu antzu gelditzen gera da eta, eta joera horiek joera horiek gain beharrean gaudela ezin bestean, ez. Eta euskerrarekin da hizkuntzarekin e, gabiltzenean, ba bueno, hau ezinbestean literaturarekin lotu, lotu biarra dagoela ibonsarazola komentatzen zuen eh e iak ezin duena ikusi hizkuntza bat literaturarik da bete ani berarekin era bat adosnator es eta orduan ba adiera baten edo besten edo bestean hortxe behar degula, ahozkotik idatzizkoetik bertsuetan olerkietan prosan edo edozenteztu diferenteetan ba lotuta gure euskera indartzen aberasten sendotzen eta ez Eta horretarako, ba, bueno, ba, bai, azken aurten, e, bigarren e, udaberri liter, literario musikatua martxan jartzeragoaz, gure proiektu hauetan e, beti saiatzen gera, e, disziplina diferentean, kulturaren barruan sartzen diran difer, di, disziplina diferenteak, E, bi diferentekin bat egiten ala nola, ba, bueno, izkuntza beha, e, e, musika, e, dantza, e, mugumentua, e, interpretazioa, e, bueno, e, elementu elementu diferenteak, ez? Eta, eta bueno, hor, ba, e, bi, bi ardatz nagusia hartu ditugu, abia puntu bezala, batetik zenien bat dira, ogita sortzi urte eh udaletik tresna bat oso bitxia oso egokia sormenari helduz eta euskerari helduz eta literaturari helduz eh eta hoietek eh e, indartu ta e, sustatu nahi horretan martxan jarri zirela ari naiz eh beazaino idazlan lehiaketatz eta beazaino lain lehiaketatz goi maila horretan eskualdeko guztiei eragiten die, zabaltzen, zabaltzen dan tresna bat e, degu. Eta, eta, bueno, ba, ez dakite, hor, hasi ginen, ez, izketan, eta nola otegean, eta ezgean, eta hoien neurketatan, tanta balorazioetan, zer nolako errealitatean, aurrean gauden, hizkuntzaren e, erabilidean, egiturari begiratuta, moldetara begiratuta, argudioak e, e, antolatzen, eta, eta, e, Ko momentuan zertangean eta nola ez hogeita zortzi urte ikusten nahiko urte bat direla ba, geldisu eta nolaabaiteko aznarketa serio bat egiteko ohitura hauek asko eta asozz ez maiago egin beharko genituzke. baino ez nahiko nahiko esango nuke nahiko inkostiente nahiko zabar jokatzen ditugula alakoetan, ez e, eta hiltzen ikusi behar dugu e, proiektu ederra eta aberatssa zen bat ba, gelditzeko eta esateko kont cho nola diho, hola, seba, aun no la dijo, es? Eta olaxe ba aun no la dijo dudarikabe, ba dijo dijo gaisk, dijo Eta orduan eta hori nola da posible? Horida nola da posible al diberean urtek eta urtek eta urtek eta urtetan eh, gure eh, eh eskuntza sistema de hereduan eh, eh, delarik, ¿es? Eta euskeran, hainbeste diduk eta diduk eta aleginek eta e, zehatzen ari gera ez? Orduan, zertan ari gera. Bueno, ba, hori pixka bat sustatu eta indartu nahian, biek intzak aukeratu ditugu. E, Beha zenin badegu, irakur tertulia oso, oso potentea, azkeneko bizaioetan hogei lagunetik gora bildu izan du gea, irakurritakoa hogeita marretik gorak dira, eta, eta bueno, ba, tertulioetan, egure idazle edo olerkari edo bertsolari batei elkarrizketaik, inpartes, ba bueno, begia sarituak izantzie ideatza honetan sarituak izantzi dena kontutan izan eta hoieten lanak eta hoieten sormena balorean jarri alde, ba hoieten ere lana e, irakurtzen e, ari gera eta datorren ostiralean e, apirilak 20ean arratsaldeko 5etar udal, udaliburutegian bilduko gera, ba lanak e, e, partekatzeko, ez? garrantzikoa delako, ezta? Eh, idazle gazte hauen lanen berri izatea, animatzea, limurtzea, goxatzea, idazten jarrai dezaten eta motivatuta, ba, beraien sormenean barrendu daitezen. Eta zuzuk ondo esan bezala, datorren apirilaren hogeian, an ostiralez, arratsaldeko bosterdietan, etan Beasaingo udal bibliotekan bertan izango ditugu gainera, ore bat izango da guretzat. Martin Kortaberria eta irati jauregi, iazko, behasain, idazleaketako helduenen mailtako bi irabazle. about my thoughts and my thoughts Esan bezala datorren apirilaren hogeian iazko behasengo idazleiaketako helduen mailako irabazleak gurekin izango ditugu. Eta gaur, hemen, segura irratian, itakan. Martin Kortaberria, kaixo eta ongeet horri itakara. Egunon, egunon. Martinek nola itxaroten du, nola itxaroten ditu emezortzen minutu? Mi zurekin amaiketan geratu anintzen, zer egin duzu? Tarte horretan, emezortzen minutu hauetan, zertan pasatu zudenbora, Martin? Zurek entzuten. Gure entzuten. <coughs> gure entzuten. Gure zai. E, bai. Martin, ia ze hilartitz fe OP bat, lanarekin lehenxari eskuratu zenuen ipunei dagokien alorrean. Mm -hmm. Ze hori itzapen duzu ipunai hartaz? Itzuli altzara gerostik ipunai hartetara? Ba, egizan, bai, hoindala, hilabete edo, narekin, ba, eliburutegiko papaketantara juteko kontaktatu zen dutenen, ba, bueltatu nintzen, eta irakurri bat goitik bera pixka lanean jarnitun esfortzuk eta oroitzeko eta lanan emaitza beda oroitzeko neko gusta dazu nintzen. be nintzen. Ipuñonetako protagonistak Martin zenbat du zuretik. Biora aipatzen da, ikasketak aipatzen dira e, barne kezkak. E aipatzen dira, haotxez berdina daude, lehenengo pertsona, bigarren pertsona, familia, familiaren garrantzia, animuak, etorkizunari begirako begira da. Bazati batzutan nire geitxo dauketa beste batzutan ezain beste, baina tonik, tonik orokorra nire alterrego bat da. <hazurra> Protagonista. E, nire intenzioa la honekin ere oh izan pixka bat nire barrua ustea nola baiit. ta no, irakurren honetik irakurren honmen nahiko guteak gelditunintzen emaitzakin nahiko, nahiko ondo islatu nula islatu nahi nuna. Martin zu urte askoan izan zara behaengo idaz leiaketansaritua zure lana urte askotan izan da saritua Martinek, idazaleiak edako onarriak jaso izan dituenean nola ekiten dio lanari. Izan erenik, epaimaikide bezala, beti izan dut ohore-hori, zure lanak e, bertatik bertara irakurri eta gozatzekoa, zu zeuzarela, sekula jakin gabe jakina, baina beti iruditu izan zait, oso modu berezian e, lan du izan dituzula lanak, egiturari, e, haotxei, e, elkarrizketei, garrantzi berezi ematen diezula. Azkeneko honekin, Zertzen euk burutan? Ba... Ege esan, e, beti saiatu nahiz... Historio bat kontatzeko daukenen batek. E, nik uste kontatu behar dela, era... Historio horrek kontatu izan behar don eran. Eta hortan adegintzen nahiz. Nik, pentsatzen e, dut, historio kontatuko baliate... nola gustatuko litzeak, e, kontatzea. Eta horren, horren funtzionazten naiz idazten, eta horri ematen dizkiot bueltak, eta alateratzen dira. Ez da, berez ez da oso idaztegoera premeditatu izaten, nahiko datorkidan bezala idazten den normalen, eta... eta alaxe. Esango nuke, Martin, azkeneko lan honetan, illartit, z OP bat lan honetan, alekin bere egiten duzula, Esateko horretan ez ezik, esateko moduan ere. Nola baite esan da, piezaka dago, antolatua zurelana, pasarteka, pasartetik pasartera, ahotsak ere aldatu egiten dira, lehen pertsonatik bigarrenera. E, Borobila dela ere esango nuke, e, asirako mutikoa, gero bukaerako mutiko bada, baina ez da mutiko bera, e, borobiltasun bat ere ematen saiatzen zara, egiturari ere garantzi berezi ematen diozu. Bai, bai, egitura, egitura, azkenen idazlan baten edo zen idazlanen eskeletoa. Naiz 5 orri eduki, naiz 500 eduki. Eta egitura egitura bat eduki gabe ba, idazlana edo idatzi ez da, ez da sostengatzen. E, gero eskeletorri giarrak eta azala jartzen zaizkio loratu tu ikenda baino. Azken finen estrukturak ematen dio diskursoa. Urte askoan, Martin, urtero urtero idatzi izan duzu behasengo idatze mm -hmm. aurten adina dela eta behasengo idatze parte hartzerik ez duzu izan, baina bitarte honetan idatzi alduzu. E, e, olerkirik, ipuñik, bestelakorik, liaketaren batera aurkezteko edo zeure buruarentzat. zat. Nere burun zat zeho zer idatzi, baina egizan, azken aldin Ba, ja, ikasketak dielata eta ez diela da, ba, nahiko utzita dauket, eta nire nonire nirepen ematen dit asko gozatzen dut elako, idazten. Denbon hartzea faltazat, baino, baino egia esan ez, ez dauket, azken aldien ez dut hortan asko egin. Aurreko urteetan ere saritua izan da, eta urteen lekukoa zure arrebak hartu dizu, Irenek, Martin? Mm -hmm. Zenbaterainoko garrantzia du etxegiroak? Nik irudikatzen atzen dudana da, zuen etxea oso irakurtzalea, e, idaz zaletasuna duena, zenbateko garrantzia du e, zure inguruak, izan du zure inguruak, zenbateraino zarete irakurtzale, zenbateraino egiten duzu eliburuez, e, idazketaz, zuen etxean, zuen artean, anai harrebok? Bueno, e, egizan, e, txikitatik, butzatu gaitu uste, nola bai, irakurtzea, eta eta, bueno, zantzagun, mundu, mundu desberdinek esploratzea ba, literaturan bidez. Eta, ba, iru nahi arrebakea eta iruok izan degu irakurtzeko zaletasune batzuk eio mantendu dute, beste batzuk baino. Eta, eta, bai, etxen bertan asko itzain ez da itzaten. Hmm. E, irakurtzen du nahi, nahi buruz baina nik uste presente eduten dala, la e, literatura eta irakurtza presente on da la beti gureten era baten edo besten hortaz ba bai eh seriкуси seriкуси Martin duela urtebete epaimaikide bezala zure lana irakurri nuenean asko gozatu nuen orain berriz berritu dudanean ere asko gozatu dut Eta ore handi bat izango da datorren ostiralean zu bertatik bertara zure lanaz eta orduko bizikizunez eta oraingo ez ba, solasteko gure artean izatea. Eskerrik asko, urtean ere izango da. Eskerrik asko zuei. Eta segi, segi holaxe ikasten eta sorkuntzan izan itzen bidez edo musikari eraginez. Eskerrik asko ta datorren astearte. Agur. Ederra da, joxe ez da? Hamazazpi emezortzi emeretzi urteko gaztetxo hauen lan prozesua, gezkak, ametsak, idazoiturak, bertati bertara jarritzeko aukera izatea. Bai Ederra da, oso beharrezkoa da, eta sehaskatik, munduratu aurretik da, nik uste baldintzak eta e, prestatzen e, jarri beharko gini ustekela hori ba, ez. E, irakurketari atxiki irakurketari lotu chiki chiki tati istorioak eta entzuten jarrita ipuiak eta entzuten jarrita kontuk ezarrrak eta berriak eta jarrita eta bai eh honek eskatzen dola eskatzen dola alako liturgia bat, alako prestaketa lan bat, ba eh gero bideratua ba, eta gero hortxe e, e, bai, e, eh egon, egon da dine da oso importante da, oso importante da laguraso bezela horreragitea eta nahien harren ar, artean, ba, ba bueno, alako giro bate eh denan artean e, sortzen e, e, E, aritzea ez, e, estimulatzen motivatzen animatzen, behin eta berriro komentatzen na irakurketa gure hizkuntzan eraginez eta gure mundu zabalera horretara etorrita ba ba ba asko, jakinduri, asko askoen iturri delako, e, jende asko eta oso, oso e, mundu zabaleko eta oso argia izatera iritsi dira, Unibertsitatetik pasatu gabe, jo, irakurruketa iraku oinarria izan da, ez. Iliartitz pe minor, OP bat. Martin Kortaberria, larrearen, lana. Eta nik bereziki gomendatu nahi dizue dana. Irakurri nahi duzuenok, behasengo liburutegian duzu eskuragai. Nik urteak dara batxiergoko eta DBHeko ikasleekin, irakurzaletasuna eta idaztaletasuna sustatzen, egunero, egunero edo oso sarri, irakurtzen ditut, idazlanak eta martinena bezalakorik horik, edo baterez, edo oso gutxi. Oso begira da berezia du, eta lehen berari esan dio bezala, egituraketan, ahotzen bilaketan, alegin berezia egiten du, eta orain honetan, bete-betean lortu, eta oso barrura iristen da. Arrastoa utzi dezakeen artista batela esango duke. Bereipuñeko protagonistari bereitak esaten dion bezala itzekin eta biolinarekin alaxe delako martin, artista. Sariu ya mai pensa, que tal este busques está. Naciren en América más, si es de la vendida y en San. tu mundo en verdad, de kawa a mi papá. Y a preca e un ese pasado, si es maiva y luz aspa. Sariu ya mai viva pensa, que tal este busques está. da mar'guna oso gutxitan entzuna Ne chileuna zufiure da gizuuna bioloeta parla laguna canario oso daguna gaker dio salduna da soinua houegin duuna a da Eta artista batengandik beste baten gana guaz. Beha seingo ipuñak ez olerkiak eta bertxoak ere idazten dira. Martin Cortaberria ipuñen atalean izan zen irabazle, eta irati jauregi una nue, bertsoenean. Ho. Biotzuio, Iratik, bihotzetik edo erraietatik idatzitako Bertxoekin, lortu zuen, lehenengo saria. <totipatik> Irati, jauregi, unanue, kaixo eta ongetorri itakara? Ba. Irati, bihotzetik edo erraietatik edo tripetatik edo nondik idatztitako Bertxoak dira? Bai, bai, ba, bihotzetiko da bai, atea zitzaidan momentun, eta... Da... Zait, batxilearen geren, bibaren, batxile, eza, bibaren e, zakurzon, ta, zait, momentuk hori eskatzen ziten, eta hori datzen nun. Askotan, momentuari barneko aldartei erantzun bat emateko bitarteko ona izaten da zure kasuan bertsoa, ez da? Bai, zesan daike. Eri esan ez bertso bertsio idatziko bertsio gei eta oleaz ditutin, baina momentu horretan izan zen, bertsio egiteko bertsio egiteko aukera zehola esan zen zen, eta, bueno, ba, oize. Momentun oize hon, eta ez dait. Bestek bat edo izan zenuen buruan, edo bereala garbi izan zenuen? Zu ba, momentuan hei... bizitzen ari zinen ari idatziko zen iola? Ba, Eri esan, leheno bertsio egiteko aukera ez zehola ustez, Ez horrein dela urte gutxi. Hoi da, eta entera honintzenen, e, esan honomono, bueno, ba, zioze idatzen mardet, eta lehenengo kurritu zitzaiten gaie hori izan zan. Nik batxilerren gaizkien nun pasa, baino ingurun ta hola ba, presiokta nola goteien, ba, hori etorre zitzaiten lehenengo gaie eta azkarri indako bertxoa batzuk dira, eta nahiko. Irati, nolakoa da, bigarren batxilergoa? Selektibideai oso lotua, nola bizi du? amazazpi urteko ikasle batek? Bai, bueno, gorra izan daik ez, eh? askotan e, presio asko dute notak dielata, eta nik eie saango izan, nahiko lazuz emire sartu nahi nun, eta nota altuetzen behar, eta lasai jubile nintzen nahiko gauza kondo nahien, baino, lasai, baino bai gingurun jendea, baigual, medikuntzan sartu nahi zona hola, nota altu hor ok behar diela, eta notatezu inguruko presio hor, eta Gorra izan daike kasu batzutan. Eta orain zuzenbidea ikasten ari zara. Alderiken nabari duzu? Gustorago zabiltza, Lasaiago zabiltza. Bai, azkenen gustokoa ikasten nahi zanean, bueno, bi suerte aukidete baiaz, eh? sartu horretik eta gitza ber gustauko zaizun. Baino gusto gustu hartu dut eta aizianen zu nagizuna ikasten, ba, tres berdin bizitzea. Dana. Bertxoei eltzen diezu, irati? Gaur egun eltzen diezu? IES e, bide bezala, helduleku bezala, e, zure aldartearen isla bezala? Bueno, saiatzen nahi zigo edo, ader, iratzizko bertxoa batzutan irentaola, baina gauza gutxi. Bertxotan jarraitzet bertxosko ibiltzen nahi zelako, eta uh -huh. han ba, momentu nazkenen, e, bapatekotan, e, bakartakotan taola, bat jartxe gaie bai igualateako da zuretik, ez pixkat? Baina, bestela, ari torteo arde gutxi denetela idazten, eta... Bapatekoaren eta idatzizkoaren artean, ze alde nabarmenduko zenituzkezuk? Har ba. Jarrera aldetik eta... Ezberdin ba, etzen dituz oso ezberdin egin dituz ez momentuen, nina nahiko pertsona urdurien aiz, eta bueno, ondoin ditela esan honun ez? baino bapateko hortan... E... Azkari meharrituzu gauzak jendea zuri zai dau zebotako zuen, e, desberdine da oso. Beste netxentzare, lasai, e, bueltageio alizkio zu eman gauza guzti, eta bai, desberdine oso. Iazko sortan esango nuke oso oso ondo e, biltzen duzula amazazpi urteko edozein ikaslek bizi dezakena, ez e, selektibidea edo ikasturte hori edo notaren beharra norgeia goka modura e, bizi izatea e, askoren ametsak bidean geratzea, nota bat dela eta e, eta horretarako aukera izango dugu apri jaren hogeian zure bertxoak irakurri eta kantatzekoa eta aldi berean baita zure haotik eta bertatik bertara ba, partekatzekoa ez, e, zarrakoa garenok ba, bizi izan dugulako zuk iaz bizi izandakoa eta hori bat izango da eta oso atxegina, zu bertan izanik, zurekin partekatzea, orduko bizipenak, eta ora ere. Bueno, nintzat, borea. Eskerrik asko irati, eta... Ai, berdin. Eskerrik asko, ondo izan, eta atorren aste Aio. muestrarako, kantatu egin zuet, bere bertso sortako, bi bertso. Batxilergoan, emaitzarekin, aia mazean guztia, kurrikulumak noski behar du, matrikulekin buztia. Eta edo zerregiteko gai, gara lortzeko guztia. Norgeiago kanazkagarriak, estaltzen du eguzkia. Jarrera honek arrazoi bat du, Posible da azaltzea, Ideia antzu pila batekin, Bete digute eltzea, Ikaside gu ez dela txarra, Errespetua galtzea, Norberak bere nahiak lortzeko, albokoa zapaltzea. Amildegi mutu urrean, adarrak daude, ertzetik aruz, sustraileak berriz lorrean. Gainerako bertsoak datorren apirilaren hogeian, entzuneta gozatuko ditugu. Eskubaten aburrean Bertzo berri Bueno, bi gauza komentatu, ez hirugarrengo irabazle bat ere badela e, haue poesia dolerki olertki e, testuarekin eta hoian López Laza dabea, ez e, bai behar saindarra eta hotzaz e, izen e, e, irabazi zuen irabazizuen e, olertki zaidean, ez E, oso pozik hartu zuen, gombita, e, berarekin gogoratu izana, oso-oso gustora, baino ezin da, etortzeko, eta pena aldeortatikan, izan ede, ba, bilbon ikasten eta azkeneko klaseak ortsi bostetardik aldea, edo bukatzen ditulako, ez? Eta gu hain justu ere ortsi biltzen gea, bostetarditan, eta bestea, ba, komentatu hori, ez? Eta... Goxoki ederra, goxoki ederra eta berriro ere gure gonbita zabaldu denai. Eta irakurringo dut, Bertaratzeriek ez du izango Ianel Lopez Lasac baina merezi du, merezi du bere olarki sorta irakurtza. Ertzen artetik soinuezak, badakarraiz oparoak, bere ganduen bero urria. Osto eroriei edonork kantatutako letani doinuek kulunkatzen dute goxo, jaio berri den, urtaro zuria. Orbelari ere antzeman zaio, nola erantziduen eta jantzi, erdoil soinekoaren ordez, zilar zurruneko zapia. Begira ezazu bada, nola sortaldeko ferekari, kendu Dion eskuartetik lapur bailitzan, iparraizel irainak tokia. Ereindako aziak, emantzuen fruitua, behin lore ere izantzen ura, badarama oraineriak. Iso zankerrak makaldudu ibaia asperen ubelez guzti zeundu errezel zur bildun oea. Eta ia usarten baitan isiltasuna pausatu da magalean hartuaz lehen urrun zein urbil adiziteken elea. Gora nun jasor jarrikan aurrean Eta la Jose, Badago talentua. Bai, bai, bai, oso ederrak eta eta bueno, ba lene nahiko eskorretik e, jo izan Baldin badegu benetan e, hauek entzun da e, positibo ez baikor e, izateko arrazoi bat eta bi eta gehiago ere baditugula ikusterakoan ba, benetan e, e, pozik ez goxokitasari nintzen dagoeneko batzukia hori dastatzen saboreatzen ari gea eta dastatu nahiko lituzkenak eta ordaindikana e, e, txosten hiru e, lan hauekin jaso ez ditun ez duenak eta nahiko lukenak ba or titula, es eh e, bersezengo liburutegian eta gero ba eitzordua e, ostiralean apirilako gehi arratsaldeko 5etar ditan eh liburutegian eh liburutegian bai. Azkenarren semana Bertsoak pintzuten dira. Apirilaren hogeian an Arratsaldeko bosterdietan, behasengo, udal liburutegian. Eta Biaramunean igartza Jauregian jarrita dago hitzordua. Aurten Jose Goizeko amaiketan. Bai eh aurreatuz pixka ordu bete bat beste ekintza botolo bati eta igartza bezalako eszenatoki ederre eder, eder, eder, eder horretan ez antze bilduko gea arra goizeko amaiketan, etan zapatu da larunbatean eta bertan e, mainguru bat mainguruak, mainguruak osatuko dutenak, ba, estreineko hartan, mila behatzen, da, lagoita, amarrean, hartan, orain dela, hogeita zortzi urte, irabazleak e, gertatu ziren, e, ba, partaideak, ez, e, e, izango ditugu bertan, eta hortxe, e, e, gainoa galparsolo, goi, goi mailean, eta urarrabea, gainoa galparsolo zarri egin, aito zarri galparsolo ere bertan izango dugu, E, naroago ikotxea goikotxea barandiaran hau ere atandarra. Bueno, Aitor Sarriegi bertakoa, eh? bueno, bertakoa ez <laughs> da hasingarra. Eh, ekaiz goikotxea zurabarrenazun zehorri erean izango sea, eh umetan, eh z... Irabazle. Irabazle. Eta bertan ere Gabino Murua Zumaia urtek eta urteetan epai mai moduan izan dena, ez? E, bertan ez dugu izango, baina bertan egon beharrean eta bertan egongo dana e, virtualki, oroituz, oroi, e, omena, omen duz, e, Igor e, Ariztek igurkia, hain justu ere, olerki Kizalean, bea izan zen e, irabazle, bea idago kio han e, egotea. Hora, e, bai, amare usteiz? Esan, eftez... esan e, lehenago ere esan dugu, e, lehenengo edizio hartan, duela hogeita zortzi urteko hartan, ipuñak bakarrik idazten zirela, Eta Olerkien atala geroago sartu zela eta Olerkien atala sartu zen lehenengo urteko irabazlea Igor Aristegi urkia izan zela, duela 10 urte utzigintuena eta oso oso presente eta maiteko duguna eta ari ere omenaldi xume bat egingo diogu hitzez eta Olerki eta bihotz-bihotz biotsez eta bertxoen ataleko lehen irabazlea duela urte gutxiko Irabazlea, ametsa arrospide izan zen, baina bera oso gogotxuta borondatetsu zen etortzeko, eta Madri den, ikasten adire denez, ba, zaildu etortzea, baina, bueno, bere lanak eta presente izango ditu A me zubeldia eta gauza berdina eh? izan ez, edana konbidatuta zauretela izan beraz eh, indarra izan ingurutakoa eta bertan zer ikusiko dugu bertan zer intzungo dugu ba, benetan eh, aurreko aurreko eguneko goxokia ederra izango bada eh, urrengo egunekoa hau xebea mai ingurua oso, oso edarra izango da bestea beste goiherrin guruan ba, ez direlako gain ba, beste aukerak edain beste egunak ba euskera jatorrean euskera beratzean eh, entzun eta gozatu ahal izateko eta hoieke probestu beharrean gaude, ez, gure euskara kaskar hori askotan hobetu e, alde, eta bestetikan, ba, e, bueno, bertan ere, e, jakingo dugu, ia, partaidea hauetariko bakoitzak, zer nolako ibilbidea egiten ari dan edo duen edo egiten ari den e, euskerarekin eta euskal literaturarekin e, lotuta, ez, orduan aukera aparta ederra, e, ez taki berrobitan barbat minutu oso-oso eh, gozagarri eh, izateko, izan ere, amabietan, haurtengo, eh, hogeita sortzi garren urteko eh, sari banaketak eh, izango izango direlako, ez? Bai, eta oso ederra delako, ez? E, duela hogeita sortzi urteko e, pertsona haiek, sortzaile haiek, hogeita sortzi urte geroago, orduko ipuña edo sormen lana, nola bizi izan zuten, nola bizi duten gaur egun partekatzea, entzutea, eta askotan ez delako erreza izaten, ez, e, lehen edizioko orain dela oita sortzi urteko irabazle guztiak mai beraren bueltan biltzea, bakoitzak bere bizitzan, bidez berriñak arditzak elako eta hori ere lortu dugu eta ederra izango da. Esan bezala, apirilaren hogeita batean, larunbatarekin goizeko amaiketan, duela hogeita zortzi urteko, behasain idaz lehen edizioko sarituekin, epaimaikide arekin, eta Igor Aristegiri egindako menaldiarekin, maien gurua izango dugu igartza jauregian, eta amabietan, aurtengo irabaz beraien sariak banatuko zaizki. Atun egun hortan bertan eh, amabietan berri bere esan eh, idazadanaren sari banaketak izango direla probestu eh, bueno, txalotzeko hau posible egiten dutena uda, eh, behazengo udalai eh, ekimena eh, martxan jarrizatea eta urte eta urteetan hor irauten eh, laguntzeagatik, eta izango degula aukera ederra eta helduko diogula ezin bestean eta da beharrez e, idazlanen lehiaketan e, sarituak izan direnak izan ba, izango gea eta ean agotikan e, entzun eta baloratu zertan izan dan e, lehiak eta e, legeiak eta hori ez hori beste saio batetarako utziko dugu ez eta lanu bataren ondoren igandea Eta igandean, Jose, bigarren urtez jarraian Euskal Liburuak kalera aterako ditugu eta kaf lantegitik dolaria parkeraino kale herrikoia errikoia ja, egingo du. Bai, hori da, ez? E, hori da, pixka bat, elementu horiek e, e, kontutan izan da, e, gure proiektuak e, aberastu alde, e, bueno, martxan jartze, jartzera goazzena, e, egonkortu alde-alde batetikan, eta luzera joko duena, seguruenean, ez, animoa badaude, ilusioa badaude, eta animok eta ilusioa gainetikan beharra batez ere, ez, azken batetan ere, behin eta berriro esaten ari geha, eskera kalidaten aldetikan, eta oso oso horokorrean deskuidatuta gabiltzela, oso errezakea, benetako errealitateak estaltzen, gordetzen, eta oso zalea, ba, bueno, anedotak izan da eskene irudiak eta aireatzen ez ala no dago momentu honetan datorkit, ba arbitro andaluza e, gure ganatu zen hau ainda irebete gutxi batzuk eta e, partida batetan e, galera zi omentzien euskeraz e, e, e, hitze egiteraz za gabe egoera larria da egoera gogorra da eta eta eta, eta ontan, e, protagonista e, arbitro bat e, du baina baino askotan e, bildur naiz di ezote diogun halako gerta erai eta e, e, anedotatik e, e, aratago e, sekulako garrantzia, gogoratzen naiz ETVB lehenengo katean ere lehen albistea bea izanzala, baino minutuetan eta orainindikan gerta erahau denboran hori izanzala. Eta aldi berean gurean eta gure gandik aterarata gertatzen ari zaizkigu pelota partida batetan, Goi goi goimailako pilotari bat eta bere aholkulari laguna aldamenean eta erdera batetan biak e, euskaldun peto petoa direnean eta, eta horre, horre, horrek ez ezdo nahiko argudi nahiko arrazoi hitze e, e, egiteko ta eztabo benetan egoera honek e, izugarrik eskatzen dau ez izurlarik eskatzen zen errez jartzen gean etxaie kanpoan bilatzen eta eta eta guri dagokigunean guretio e, datorrenean hor nolabait e, naigogo batun kostientein kostiente izan atendira eh e, erruak eta hutsuneak eta e, estaltzeko, ez. Eta duari gabe hori Bizkaiaren ditzen desbaldin badegu hone konpon biderik ez dauke, ez. Era igandera etorrita bai gandeak eh apirilak eta komentatu duzu kalejira. Kalejira zeharkatuko duena eh herria alderik alde, han hasi ezkiaga ezkiaga ez. E, bai esker hau, ga, bai esker gauzoa, porteri auzoa, eh kafeko pare, pare horretan eta e, pixka bat e, proiektu eta dolarean bukatzeko, ez? Eta proiektu horren honeen e, euskari modura edo edo hankak modura inbor modura, ba bueno, e, sei ikaste herriko sei ikastetxeak ditugu, oso oso oso jarrera jarrera honekin lan asko egiten dire egiten ari dira dagoeneko, eta, eta, eta beretan oso gustora gaude e, bertaratu eta bertan ikusi eta bertan bizi eta bertan sentitzen ari, ari genaraekin. Zer, azken batetan, e, e, hortan bat gatoz, ez? Importantea alakoetan da prozesuak bideak usten dituen arrastoak eta bidean aritzeak uzten bai ditu arrastoak Ez azken ginda zertan, zertan eta nolakoa izango dan on, on, ondo izan eta emaldi bada areo beto baina benetazko garrantzi eta betetako azpimarratu beharrekoa hori da, ez, bidean amabostegunetan, iruaztebetetan dauaztebetetan e, e, idea hori, gure euskera eta euskal irakurketa eta presente izan, eta horren jira horren inguruan eta benetan entzuten harina, harina izena e, oso satisfetxo, arro eta gustora sentitzeko moduan, ez? Geltoki bakoitzak, bueno, ikastetxe bakoitzak bere parean geltoki bat izango du eta geltoki horrein forma eraginkor bat, e, emana izan dio dugu, hauten gonetan, hori nobeda berri e, berria bezala. eta e, ikastetxe bakoitzari da, ba, lau bat, bos bat minutuko emanalditxo txikitzu bat e, e, prestatzen, lantzen herriari zabaltzeko. E, Ala nola, izan daiteke kanta, kanta bat, izan daiteke dantza, izan daiteke txiste emanaldi bat, izan daiteke e, e, ez dakit, ez, antzes, antzerki e, esketxe, motz, e, txiki, zikitchu bat, eus, bakoitzak eh antolaketa horretan eta bakoitza bertatik partaide sentitut dadin horretan, ba, bakoitzaren eskuetan dago zer eh eta nola eskaini eta norekin e, eskainez. Ordu joungo geak eh kalegira indartzen hasiko gea porteriko hartan, eskiegako hartan eta boliki boliki etorriko gea eh hor e, Plazapeko e, subimuzu muzu e, enparantza plaza txiki horretara eta horri izango ditugu, lasaietarrak la han monumentikoak izango ditugun, bueno, monumentikoak ikastetxekoak eta bere ingurugu guztia, zalantzarik gabe azken batetan hau ikastetxekoek lagunez aratago herri oso batek erantzun beharreko eta erantzungo duen proiekto bat delako, ez hemen izango izango ditugu subimuzun muzun e, lasaietarrak eta bere bere inguruak han bizi direnak aurreago etorriko gea ia prontoi txiki pare hortara etorriko gea eta hortzi izango ditugu andramendi kastolakoak eta ingurukoak gero e, aurreago estazio pare horretan eh e, alkartasunekoak eta ingurukoak eta, eta bukatzeko ia dolarean deno batera eta indarrak eta eta jendea betatuz eh iritsiko gea dolareara iritsiko gea ez eta, eta dolarean ba, eta... ba, hori da institutako ikasleak. Horri, Loinaspe eta institutako ikasleak. Eta bertan ba orduerdi bateko saiotxo bate prestatu eta bertan ba musika musika izango da, bertan kantuan izango ditugu e, kantu girakok, beha zeingo eta beha zeingo kantu girakoekin a, e, interaztu atuz, e, e, hor izango gera, e, zehatzen gehan guztia, biltzen gehan guztiak, izan ere tarte horretan josean hartze di E, omenaldi xume baino goxo eder eta merezitakoa egingo diogulako Nork ez du ezagutzen josean hartze letragile bezala txoria txori kanta besteak beste gaur egunean erabat universalizatuta eta euskal kantutegian hito bat e, bihurtu bihurtu dena baino zer dakiku bere, bere idazletan idazle, bere sortzalietaz bere, bere hartzetaz zer dakiku ba Omega aldionetan e, bere biografia ere azalduko da. Biografia hau lantzen ere ikastetxeak ari dira e, eta denen artean osatuko dugu biografi edertxo edertxo bat. Bere poesia eta bere lana ere errezitatu errezitatuko da. Bertan ere e, hartze xadaparta jotzen maixu hundia izan gendun eta, eta bertan ere e, e, e, xadapartariak izango ditugu Mikel Fernandino eta Amaia Zabaluga. Amaia Zabaluga. E, dantza ere bertan eri izango da, eta dantzarako... Amertz bide, dantza taldea. Eta gea ez. E, ia e, kale jiraba girotuz, animatuz, e, bertako behar zaindar borondatetxu ia, ia ala, ala den... E, Batuka da feminista. Feminista, feminista, eta eta da, denu bukatuko dugu e, bertaratutakoa, de, denak herri osoa konbitatuta dago era ingurukoa zergatikanez e, bateginez e, hartzeren omenaldi oroitze honekin eta e, txoria txoria bestia e, e, kantatuz e, denon artean, ez? Eta hortxe izango gera, eh, eskuetan tresna eh, denboran iraunkorra, denboran eh, era eraginkorra eta eh, eta esango nuke ez zititzailelea ere bai eta eh, lagunduko duena lehenna aipatzen duen Euskaldun tasun hori tasun hori eh, ezitzen, eh, indartzen eta eta muinez eta esentziaz eh, betetzen ez. Apirillaren 22 Igandean, goizeko amaiketari dietan ezkiagako kaf antegia parean hasita, kalejira koloretsu eta parte hartzaile. Esan entzutenari direnei hurbiltzeko, Urbiltzeko euskal liburu bat. Eskuan dutera Eraitxiak keroria, E, eki men honek ere bere kartela ere badu dagoeneko e, eh hainbat komertziok indegita berna e, eta muraletan e, ikusten ikusiko dana edo iku, ba, agerian dana eta bertan ba, bueno, ba kote bat liburu e, bat eskutan dutela oso anitza gure gizartea bezala oso anitza e, bertan oantsy ikusten ari naiz ba familia bat palen familia bea bere maztea eta bi semeala ba marrokiar beste hama batzuk ere bai, eta, eta bertakoak, ez, bertakoak e, kanpoltik etorgiteakoak izan, edo bertan jai, jaiotakoak, gazte, ume eta heldu, eta, eta hori, ez, eskuetan e, liburu bat duela, euskal liburu bat e, e, dutela, ez, eta animatu, animatu denak, e, konpromisotik eta, eta ekinen, ekintzetatik, eta ekinetikan e, aurrera egingo degulako, ez. Ederra da, Jose, proposamena egin eta ikustea, entzutea, bizitzea ikastetxek nolako erantzuna eman dieten, txalapartariek, kantuhirak, herritarrek nola bat egiten duten ba, egindako proposamenarekin. Bai, benetan ez joenik, eh, nike hori oroituz, hori biziz, hori sentituz, aurrez-aurre jarrita, eh, horre kalako begi irrifarra eta espain irrifarra eder bat sortarazten dit inyungo zalantzari gabe, eta bueno, lehen hainbestea aireatu ditugu, baino beharrezkoa diren ez, datuak eta pixka bat, ba ez zateko ba, kontxo, bai, optimizu morako e, espazioa tartea badago, baino badago, kompromisotikan badago, lanetikan badago, erantzuntzukizunetikan, eta hortan jarri beharra degula, denok, eh? euskalduna izan ia euskaldunai zan, erdaldunai izan kanpotarra e, Erdalduna izan, izan e, ez dakit, denok, denok, ba, hemen gaudelako, eta deno dagokik gulako, ez? Kasu honetan, e, euskeraren egoerari e, aurrea egin alde, ba, ba gure konpromisoa eta gure aletxoa hor jartzea, eta datorkit burura gantxe momentu honetan euskeraldia hainbat herri eta erri eta erri martxan dagoeneko edo ikutzen ari, ari direnak. Aldia hori ez dut oso ondo ulertzen ez dut zergatikan, ba, euskeraren hau e, euskeraren egoera ez duelako izan behar, egun ba edo amaika egunekoa, edo berroge egunekoa baizik eta e, onia, esentzian eta oinarrian egunerokoa, baina bejon daigula e, ola etortzen baldin badira eta zerbait berezia impulso modura probesten, e, probesten baldin badegu eta horta e, laguntzen baldin badugu baina gu dagoeneko aspaldi danila euskeraldi hori e, lantzen eta bizitzen eta sentitzen dagoeneko jarria gaudela eta eta hortan e, e, e, e, ekin berdiogula, ez? Euskararen egunak eta euskaraldiak garrantzitsuak direlako, baina aurreko lanak eraman behar gaitu egun oiek eta aldi oiek festa egun eta festaldi, aldi izan deitezen. Iraunkortasunetik eta eraginkortasunetik. Bai, laburu bilduz komentatu. Eh, apirilaren 20ean, eh, irakurtaldea Arratsaldeko 5etarditan, e, udal liburutegian E, hogeita batean maingurua goizeko amaiketan e, igartza jauregian eta maibietan zaribanaketa izango izango dela eta hogeita bian e, amaiketarditan e, porteri, bueno, kafeko sarrerako horretan e, hasiko dala kale jira e, kutsu aldarrikapen kutsu eta festakutsu izango duen kale jira mobilizazio gau e, ama bitarditan kalkulatzen dugu gutxi gora bera e, dolarian izango gerala eta han hogei bat minutu edo Orduerdi bateko e, tartean ba, ba omen, omenaldia eta eta gure prestatutako gure lan hori e, azaleratzea izango izango da ez. Omenaldia e, hainbeste hain merezi duen e, josan hartzeri e, egina ez. Are bat gerlari lanzi ezpata. Euskararen, liburuen eta irakurtzaretasunaren inguruko asteburu pasa ederra, datorren asteburuan, behasainen. Behoan daizuela, probosan bainarekin, bat egiten arizareten, eragile, eskola eta banako guztiei. Eta bukatzeko Martin Kortaberria larrearen hilartit zeminor ope bat ipuñaren asiera ederrau irakurriko dizuet. Bat. Uraren zikloa. Begiraan, urrunean, esfera erraldoiak. Amaikabeko jolastoki beltzean bultzatzen dituzten eskuen menpedantzan da biltzan puxtarrien pare. Etzaitu izutzen iluntasunak ez handitasunak, ez eta gizadia errotik, lurra lur denetik izutu duen, ez jakintasunak ere. Ez zaitu kikiltzen amildegiak, gogamenaren ertzetik pasieran ibiltzeak, behinbetiko eroriaren aukerak. Begire, iezaiozu zeure buruari, hain zara txikia, hain zara xaloa eta leuna, hain garbi eta purua zure bihotza, ezen zu izaterik banu, egun bakar batetz balitzere, aldatu egingo bainituzke, nire jakituria nire, ja, nire jabetzak nire orbainak, pozik irribarre egiteko. Lakukodordoka bat be alegin du Eta gaurkoak ere, egin ditu. Eskarrik asko bihotz bihotzez, martini eta iratiri. Eskarrik asko, herri Euskaldun eta... Irakurtzale baten aldeko borrokan lanean finfinari diren eskola eragile eta manako guztiei. Eskerik asko Jose. Ez horregatik. Eta gu, astero astero bezala bagoaz. Mamuak erretzera eta herria mamitzera. Eda gero du dimin askatazonak beldurra ematen digo batzuri Usaimenak seinatu Eta zuri entzule besarka daundi bat eta ezaztu. Ezaztu zoriontsu izatea, baina ez itxaron zorionari. Juan Villa, joan bila, aurkituko duzuta, besarka da handi bat eta datorren hasten arte.